Мить, коли на князівський поміст сипався безглусний квітковий дощ, я обрав для того, щоб зв'язати невидиму нитку, що мала пройти крізь усе свято, і, мов електричний провідник, струснути серця людей, з якими я з допомогою таємного духовного апарату, де сходилась та нитка, був, здавалося мені, в тісному взаємозв'язку. Не перебивай мені, Йоганесе, спокійно вислухай мене. Юлія сиділа з князівною позад княгині трохи збоку, і я не спускав її з ока. Тільки но сурми й летаври замовкли, на коліна Юлії впав, схований серед запахущих нічних фіалок, ледь розпущений пуп'янок троянди, і мов легенький подмух. Нічного вітру попливли звуки твоєї зворушливої пісні. Мовчки оплакувать буду тяжку свою долю. Юлія злякалась. Та коли залунала пісня, яку я признаюсь для того, щоб ти потім не мав сумніву, чи її незіпсовано звелів грати віддалік за кущами, чотирьом нашим чудовим альтовим кларнетистам, коли залунала пісня, з уст її злетіло легеньке. Ох! Вона притиснула букет до грудей, і я виразно почув, як вона сказала князівні, «Він, напевне, знов тут». Князівна поривчасто обняла Юлію і вигукнула «Ні-ні». Не може цього бути. Так голосно, що князь обернув до неї яскраво-червоне обличчя і сердито кивнув їй тихо. Наш володар, мабуть, не збирався дуже гніватись на свою любу доню, але я хочу тут зауважити, що чудовий грим, навіть лихий тиран в опері не міг би так вдало загримуватися, Справді, надав йому такого вигляду, наче він був тяжко й надовго розгніваний, тож найзворушливіші діалоги, найчутливіші сцени, що мали алегорично зображати родинне щастя в княжих палатах, пропадали намарне. Це неабияк бентежило і акторів, і глядачів. Бо навіть тоді, коли князь у тих місцях, які він підкреслив у своєму примірнику червоним лівцем – Цілував княгині руку чи витирав хусточкою сльози на очах, всім здавалося, що він затявся в своєму гніві, і камергери, яким належало сидіти побіж нього, перешіптувались між собою О, господи, що таке з нашим вельможним володарем.